بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستهله ونستغفره والعوذ بنا من سرور عبوسنا من سيئات عمالنا ميدي له فلا مدلله ومي دلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أمن تقونا حفظ قده ولا تموتنا إلا وعند مسلمون Ya iya nasu taku rabbakum allatih khalakakum min nafsi wa'idah. Wa khalakau minha sawjaha. Wa batam minumah rijalan kathira wa nisa'ah. Wa taku allaha ladih tasalun nabi al-arham. Innallahu wa ta'ala Ya iya ladhin amal taku sadida, Wa buhulu qawlan sajidah. Yusri lakum wa Wa yafirakum dunupakum. Wa maydi ilahu rasulahum. Wa fakat mahasih Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadithi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa, wa syarrul muhdatsatuha fa inna bid'ah wa bid'atin dhalalah Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Qudah kita, atau thawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far ath-Thahawi radhiyallahu anhu. Assalamu ada pertemuan yang telah lewat disebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang antaranya beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beriman terhadap kenabian Nabi kita Muhammad SAW Demikian juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang sahabat Khald. Demikian juga tentang Al-Qoda wal Qadar. Demikian juga terakhir disebutkan bahwa kita tidak mengkafirkan orang muslim dengan sebab dosa yang dia lakukan. Demikian juga kita berharap untuk orang-orang yang baik dari kaum mukminin untuk Allah subhanahuwataala mengampuni mereka. Benar jumlah mukminin, minal mukminin ayak buah. Anbu untuk Allah subhanahuwataala mengampuni mereka. Dan kita tidak bisa menentukan dari kaum mukminin bahawa mereka pasti masuk surga. Tidak bisa kita menentukan kaum mukminin. Mesti masuk dalam surga, Kecuali apa yang datang Di suatu dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Demikian juga Kita tidak bisa menentukan seseorang Untuk kemudian masuk dalam neraka Bahkan kita mendoakan orang-orang yang beriman Yang terjatuh di dalam kesalahan kesalahan Yang bermaksiat Kita takut mereka mendapatkan Adab Allah SWT Walaupun kita juga tidak berputus asa untuk kemudian mendoakan mereka demikian juga Allah mungkinkan mereka. Disungguheri barang lama bapa menentukan seseorang itu masuk dalam surga maka tidak bisa kita menentukan kecuali yang datang ke dalil. Balanda Syadri Wahid, dia ini anak Kita tidak bisa. Memastikan seseorang tertentu dia pergi di surga. Inilah mandat dalil ala tak kecuali apabila ada dalil yang menyebutkan ya, bahwa orang itu masuk surga. Ia ya, demikian. Seperti yang lebih Nabi Salam sebutkan, diantara mereka dari Asharom Basari Nabillah dah, sebelorang yang Nabi Salam menyebutkan mereka itu masuk dalam surga. Demikian juga yang lainnya. Sampai lagi mana? Ya, demikian. Demikian juga mungkin dalam Al-Qur'an yang menyebutkan demikian. Adapun di dalam permasalahan orang-orang kafir yang disebutkan, "Ba'mal kufar faqulun" Wabuluman mata alal kubri almutayyakon nashadulahubinna. Adapun orang-orang kafir, maka setiap orang yang meninggal di atas kekafiran, yang pasti maka kita menyaksikan dia masuk dalam neraka. Ya demikian. Jadi yani kalau dia itu orang yang memang datang di situ, kabar dia mati dalam keadaan kekafiran dan pasti, ya maka kita menyaksikan dia dalam darahkah? Ya demikian. Banyak disebutkan oleh Imam Nawawi, jemaah dalam hal ini. Ketika disebutkan oleh beliau, Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, La layatul jan illa nafsu muslimah tidak masuk dalam zaka kecuali jiwa yang muslim. Tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Maka Imam Nai mengatakan hadana biul Sorry, ini adalah pernyataan yang jelas. Bi anama man mata ala kubri la yathul janna asala. orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak akan masuk surga secara asal. Ya jelas di sini Nabi menyebutkan tidak masuk surga kecuali orang yang ditumuh muslim. Ini menunjukkan bahawa bahawa orang yang dia itu meninggal dalam keadaan kafiran sama sekali tidak akan mungkin masuk dalam surga. Bahasa nabiul ala umumi ijmaul muslimin dan penafian ini peniadahan ini adalah secara umum ijma kaum muslimin. Jadi kalau ada seorang dia itu meninggal dalam keadaan kafir, pasti dia dalam badan meninggal dalam badan nasor atau yahudi. Ya atau Hindu atau Buddha, maka menurut akidah kita, ya kalau dia mati dalam badan, kita yakin seperti itu, maka kita mengatakan dia dalam badan masuk neraka. Paham ya, demikian. Dan itu cemak kaum Muslimin. Dan itu akidah kita. Kalau seorang dalam badan meninggal benar-benar dalam badan kafir selain agama Islam, maka apa kita menyaksikan dia masuk dalam neraka? Karena hadis tadi. Yang Nabi Sungguhkan. Ya demikian. Ya. Adapun untuk orang yang Muslim, tadi saya sebutkan, bila dia Muslim dalam keadaan meninggal dalam keadaan Muslim, kita berharap, kita berharap untuk dia masuk dalam surga. Tetapi tidak bisa kita memastikan orang tersebut penghuni surga, Hah. kecuali apa, -apa yang dalil menyebutkan seperti bukan resiik, kematian khatap dan sebagainya yang terdengar macam ni. Ini, ini yang perlu dipelajarkan dalam permasalahan. Jadi orang itu meninggal dalam keadaan Muslim, maka kita tidak bisa tidak bisa kita memastikan bahawa dia dalam keadaan mesti masuk surga. Kecuali ada ayat yang menyebutkan untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau orang yang itu meninggal dalam keadaan kafir, jelas-jelas kafir, maka kita menyaksikan, kita bersaksi bahawa dia akan masuk dalam neraka. Ya demikian, bisa dilihat di dalam petisyen tadi yang kita sebutkan. Ya, dan itu termasuk akidah kita. Jadi tidak boleh kita ragu-ragu. Kalau seseorang meragukan tentang kekafiran, orang yang jelas-jelas kafir, maka bisa termasuk pembatal keislaman. Karena dia telah mengingkari ayat Al-Qur'an di antaranya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa menyebutkan innal ladzina kafarruuna min ahlil kitab wal musyrikiina fi naril jahannam. Semua orang-orang kafir dari orang-orang yang kita. Sungguh di situ orang-orang kafir jelas Dari apa yang ulang, Subhanahu wa taala Eh, berikutnya kita masuk pembahasan berikutnya. Allah Rabbul 'alamin. Qaulul dan lawan beliau. Wal-amnu wal-iyasu yang kulani anwilatil Islam dan merasa aman. Demikian juga putus asa. Alimat yang ini sebutkan kot yang kulani. Kadang-kadang keduanya itu bisa untuk memindahkan atau mengeluarkan seseorang anwilatil Islam dari agama Islam. Kawasabi luhak bi li alil qiblah dan jalan yang benar di antara keduanya untuk ahli qiblah. Ini orang-orang yang dihitung solat dalam badan muslim. Disebutkan di sini oleh beliau orang Malaikah. Wa alamnul waliyasu yang kuli an melatil salam merasa aman. Demikian juga. Sebaliknya merasa putus asa. Yang kula ani bisa memindahkan seseorang animilah ter Islam. Jadi keduanya bisa memindahkan seorang dari agama Islam. Bisa orang itu menjadi murtad dengan sebab merasa aman. Demikian juga merasa putus asa. Wasabiul hak bi nahuma lihagir keiblah. Dan jalan yang benar diantara keduanya untuk keiblah. Jadi untuk jalan yang benar, itu apa? Bahawa oh, seorang hendaknya ketika dia hidup di dunia dalam badan harapan demikian juga takut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila salah satu sisi dari keduanya itu lebih banyak, maka ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi sabiulul haq jalan benar di antara keduanya itu adalah untuk ahwal iblaq untuk orang-orang yang Muslim. Yang sholat muhadziblah. Ini untuk mendapat yang benar, untuk mendapat hukuman berjamaah. Untuk kemudian seorang tidak merasa apa, tidak merasa aman dari makan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kesimpulan dalam bahasan ini bahawa seorang Muslim, seorang mukmin ketika dia hidup di dunia Hendaknya dia berjalan di atas khawf dan roja, di atas harapan. Demikian juga rasa takut dari Allah Subhanahu Wataala. Khawf yang ditakut, takut kalau kemudian dia mendapatkan sisa Allah Subhanahu Wataala, sehingga dia menambah amalan soleh. Demikian juga roja, harapan, berharap ampunan dari Allah Subhanahu Wataala, berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wataala, berharap masuk surga Allah Subhanahu Wataala. Anak seorang pun tidak akan yang dia itu selamat dari dosa. Sehingga dia berharap. Berharap untuk Allah mengampuni dia. Demikian juga mereka rahmat kepada dia. Jadi sambil hak selain yang benar. Di dalam dua perkara ini. Ya, yaitu untuk kemudian menggabungkan antara keduanya. Antara harapan demikian juga rasa takut. Ya demikian oleh seorang bahasa ini. Jadi untuk seorang. Ketika dia hidup di dunia. Dan Dua hal ini, hal ini harus dia miliki. Dalam keadaan takut ketika melakukan kemaksiatan. Juga dalam keadaan yaitu berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satunya lebih banyak, ya apamya dia lebih banyak sisi takutnya, dikuasai dengan rasa takut, maka dia bisa berputus asa dari rahmat Allah ketika dia melakukan kemaksiatan, dia merasa Allah tidak akan mungkin mengampuni aku sehingga dia akhirnya tidak bertobat dan sudah merasa putus asa. Dan sebaliknya, seseorang yang dia itu lebih banyak harapannya. Harapan dan harapan terus. Dia ya, ada tidak ada rasa takut siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Akhirnya ber yani bergumul atau terus-menerus dengan kemaksiatan. Karena merasa Allah akan mengampuni. Ketika dia melakukan dosa-dosa, bahkan dosa besar. Maka dia terus-menerus merasa bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, mengampuni sehingga apa? Dia meremehkan taubat berbaikkan sisi Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sehingga tidak melakukan amalan ketaatan. Ya, demikian. Ba'da subhanis ini oleh Hadirin wabangun Ibnu Islam taala menjelaskan permasalahan ini. ya itu ya qulna 'abdu khaifan rajian. Ya, bisa dilihat ini wajib. Seorang hamba itu dalam badan khaifan, dalam badan takut demikian juga arajian dalam badan berharap, harus dua itu bahkan sebagai memisahkan seperti apa seperti sayap <tuh> sayap burung yaitu dua sayap kalau salah satunya dalam keadaan rusak atau dalam perlakuan patah atau tidak bisa digunakan, maka dia tidak bisa terbang ya sebagainya memisahkan seperti itu seperti dua sayap yang dimiliki oleh burung harus keduanya dimiliki oleh seorang hamba berharap hingga juga dalam badan takut. Baina al kauf al bahmut aswadik rasa takut yang terpuji yang jujur, mahala baina sahibi wa baina maharimila. Rasa takut yang baik itu akan menghalangi pemiliknya. Ini akan menghalangi orang tersebut antara dia dengan apa yang Allah haramkan. Rasa takut yang baik, rasa takut yang terpuji itu akan menghalangi suatu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada begini. Itu yang baik. Pak Idataja ya, was Kalau melebihi yang demikian itu dari takut yang baik ini, ya khifah minhul yas was alul. Ditakutkan dia itu terjatuh kepada putus asa. Ya dalam badan yas dalam badan putus asa. Demikian juga kulit merasa tidak diambur oleh wasulanata. Jadi kalau berlebihan dia rasa takutnya, maka di akhirnya apa? merasa putus asa bahawa Allah akan mengampuni dia. Tapi kalau rasa takut yang bagus, maka akan menghalangi dia dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Watahu. Ini selesai. Ini takut. Ya, kemudian disebutkan bahawa Rambah harus mempunyai rasa takut dan harapan. Kemudian disebutkan takut yang baik itu akan menghalangi dia dari apa yang Allah haramkan, dari kemaksiatan. Kalau melebihi dari itu dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Watahu. Kemudian yang kedua warja. Harapan, Al Mahmud yang bagus. Harapan yang bagus itu, ya, Rojau Rojulin, Amilah Bitaatilah, Al Noorin minallah. Harapan seorang laki-laki atau harapan seseorang, baik laki ataupun perempuan, yang melakukan amalan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia beramal, amalan ketaatan di atas cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Pawarajin itu babi, dia mengharapkan balasan Allah SWT. Ya, ada macam. Ya, yang kedua atau apa seorang yang dia itu berdosa, kemudian bertobat kepada Allah SWT. Pawarajin dimak berti, maka dia berharap mendapatkan amalan Allah SWT. Jadi orang yang dia itu berharap, dia itu berharap ketika melakukan amalan sholat itu berharap Allah SWT menerima amalan dia. Adapun kalau dia orang yang berdosa ketika dia bertobat dia berharap Allah Subhanahu wa mengampuni dia ya dunia akhirat. <tuh> Amma idza kana rajul mutamadiyan fit tafriq <tuh> wal khataya. Adapun kalau seseorang dia terus-menerus dalam keadaan berkurang-kurang di dalam ketaatan demikian juga berlebih-lebihan di dalam melakukan dosa. Yar juzurahmatullah kemudian berharap berahmat Allah swt bila amal tanpa amal pada awal gurur maka ini adalah tipuan kata demikian juga angan-angan waraja -angan, khalif dan harapan yang dusta ini bukan harapan namanya harapan lain tadi ada harapan disebutkan seseorang dia itu melakukan amalan soleh takut untuk kemudian Allah tidak menerimanya dia berharap Allah menerima amalan dia demikian juga kalau dia melakukan kesalahan dia bertobat Berharap Allah SWT mengampuni dia. Ini namanya harapannya baik. Ada pun kalau seseorang melakukan dosa-dosa. Kemudian juga kurang tidak melakukan amalan ketaatan. Mengharapkan rahmat Allah SWT tanpa amalan. Melakukan dosa, melakukan dosa. Tidak pernah bertobat. Tidak sholat. Tidak melakukan amalan-amalan ketaatan. Terus demikian. Dia mengharapkan rahmat Allah SWT tanpa amalan maka ini namanya tipuan ini namanya angan-angan dan ini namanya apa harapan yang dusta itu bukan harapan namanya. ya ya demikian saya menyebutkan disini kalau Abu Ali Arudabari Raja Allah Ta'ala Alhamdulillah Ibn Abil Is ucapan Abu Ali Al-khawf wa roja kajana hai toib takut dan harapan itu kajana hai atoib seperti dua sayap burung kita setahu ya istighfar, apabila keduanya itu baik, seimbang, maka seimbanglah burung itu. Terbanglah burung tersebut. Wa ta'ma ta'iranu dan sempurna terbangnya dia. Wa ita naqosahdu, apabila kurang salah satu dari keduanya, wa ka maka terjadilah kekurangan. Wa ita daraba sahro ta'ir fi hadil maut. Kalau keduanya hilang, maka menjadi burung itu di dalam keadaan kematian. Demikian. Ya, jadi berkaitan dengan masalah aqidah ini, aqidah harus sama-sama untuk seorang dalam keadaan mempunyai dua landasan, yaitu takut dan demikian juga berharap. Dan Allah Swt. telah menguji orang-orang yang diitu mempunyai rasa takut, demikian juga mempunyai rasa harapan. Allah Alasulukan di surat Az Zumar, "Amanhu wa kawn itu anak alaihi sajid dan wakoi Ya darul akhirah wa yarju rahmatar rabbih apakah orang yang disebut qanit berdiri salat malam ana alaili di sepanjang malam melakukan salat tahajud sajidan dalam keadaan sujud wa qa'iman dalam keadaan berdiri ya darul akhirah dia takut dari negeri akhir takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala Berarti apa ini? Sisi qa'ifan, takut. Wa yarju rahmatah dan mengharapkan rahmat Allah s.w.t. Sisi apa ini? Sisi harapan. Ini apakah sama orang India itu surat malam. Beribadah pada Allah s.w.t. Dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri. Kemudian dalam keadaan takut dan harapan. Takut. Dari sana bin neraka dan mengharapkan rahmat Allah s.w.t. Itu sama dengan orang yang saleh ini tidak sama. Di sini orang muji apa? Orang-orang yang yaitu melakukan amalan ibadah mataatan dalam badan harapan dan demikian juga takut. Yahdaru akhirah radita, takut. takut. Takut dari neraka akhirat, takut dari apa? Sisa nebi neraka karena neraka itu masa perkara-perkara akhirat. Warjuru madanab, yakni raja harapan. Ya demikian Demikian juga Allah SWT di surat sahaja dah. Tata jawa, junubu, manil, madho, jauh. Kering punggung-punggung mereka. Ini jauh punggung mereka itu dari tempat tidur. Ya mereka dalam keadaan salat <tuh> Tidak banyak tidur. Ya <tuh> Yad'una Rabbahum berdoa kepada Allah SWT. Rabbah mereka khawban wa tamahan dalam badan takut wa tamahan. Tama yang mengharapkan rahmat rahmatullah SWT. Ini keadaan orang-orang yang dari ibadah. Farajau yang selalai harapan itu mewajibkan takut. Ya, jadi takut dan harapan. Harapan sendiri itu membawa kepada rasa takut. Ya, jadi harapan itu membawa kepada rasa takut. Walau lah dalik, ya kalau tidak yang demikian itu, ini harapan kemudian tidak membawa kepada rasa takut. Harapan, harapan, harapan saja. Lakar amnan, maka dia merasa aman. Ya ini merasa aman dari apa? Merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa aman dari sisaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan itu membawa kepada rasa takut. Kalau tidak membawa kepada rasa takut, namanya aman. Ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa aman dari istidroh. Allah berikan dia harta-harta, merasa bahawa dia dalam amaran benar. Ya demikian. Akhirnya Allah menghukum dia. Jadi demikian. Jadi harapan sendiri membawa kepada rasa takut. Kalau tidak demikian, ya harapan saja tanpa rasa takut, maka ini dia merasa aman dari makan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, walkhawooyal <tuh> tazimuraja, rasa takut itu membawa mewajibkan kepada harapan. Rasa takut itu membawa kepada harapan. Walau lah dalik, kalau tidak demikian Ini takut-takut saja, tanpa harapan Lakana kunutan wa yaksan Maka dia menjadi apa? Kunut, putus asa Wa yaksan, berasa tidak diterima Ya, sama merasa putus asa Jadi rasa takut itu juga membawa Mengajak kepada harapan Kalau kemudian rasa takut saja, maka dia menjadi Putus asa, Allah tidak akan mengampuni aku untuk apa aku beramal? Kalau Allah kemudian tidak akan mengampuni aku. Anda minggu. Wa ku lahat idha khiftahu harapta minhu. Dan setiap sesuatu, setiap orang. Setiap orang. Wa ku Setiap orang. Apabila kamu takut dari dia. Kamu akan lari dari dia. Ilhamah. Kecuali Allah SWT. Ya. Kecuali Allah SWT. Wa inaka idha khiftahu harapta ilaih. Anda sungguhnya ketika angkut takut kepada Allah, maka akan menuju Allah swt. Ya, berbeza apabila dengan makhluk. Ketika seseorang itu takut dengan seseorang, dengan orang lain dia akan lari dari orang itu. Kan demikian? Namanya takut. Takut bertemu dengan orang yang jelek, dia akan lari dari orang yang jelek. Takut dari orang yang akan membahayakan dia, lari dari orang tersebut. Kan demikian? Berbeza dengan Allah swt. Apabila kita takut dengan Allah swt. kita menuju Allah swt. Pahlawat harib min Robihi ilah Robi. Orang yang takut itu, dia lari dari Allah, menuju Allah Subhanahu Wataala. Lari dari Rabbnya, menuju Rabbnya. Ya demikian. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan menuju Allah Subhanahu Wataala. Ya demikian. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bermata ta'ala Rizab Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum Nabi sallallahu beliau mengatakan sebelum meninggal yaqulu qabla mawtih bi salats ayyam ni Nabi mengatakan sebelum beliau meninggal tiga hari sebelumnya la yamutanna hadukum ila wa wa yusinu janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa Janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa Demikian juga hadis anakinda dzoni abdi. Hadisulsi Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa mengatakan, Aku tergantung dari prasangka diri hamba-Ku." Ya. Ketika dia ketika meninggal itu dalam keadaan prasangka dalam keadaan husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa Allah akan mengampuni dia. Maka Allah akan mengampuni dia. Karena Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan prasangka hamba-Nya tersebut. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi perintahkan, janganlah kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian gitu. juga oleh mereka? Siapa mengatakan ya Innal abda sesungguhnya sumayso ram ya bagi ayaku narajau bimardihi Arjah min khafi. Sepantasnya Seorang hamba itu ketika dia dalam keadaan sakit maka harapannya lebih banyak daripada takutnya. Karena dia Janganlah kalian meninggalkan kecuali dengan benar-benar usnudzon. Berarti apa berharap? Memperbanyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia dalam keadaan sakit, maka hendaknya sisi harapannya lebih banyak. <tuh> ya, yang ada begitu. Bikhilaf zaman sehat <tuh> berbeda dengan zaman ketika dia dalam keadaan sehat. Bainahu <tuh> yakunu Kha'ufuhu arja min rajai Ini keadaan takut dia lebih banyak daripada harapannya Ketika sihat biasanya cenderung dia untuk bermaksiat Ada mikir Nanti bisa bertobat kalau sudah tua Atau nanti ketika sakit bertobat Ketika sihat ya senang-senang dengan kemaksiatan Sehingga dianjurkan ketika dia dalam keadaan sihat Untuk apa? Untuk lebih banyak takutnya Ya daripada harapannya jadi sisi pandang para ulama, ya masing-masing adalah benar. Ya untuk kemudian ketika dalam keadaan biasa, antara harapan dan takut sama. Kemudian S.W.W.T mengatakan, sebagaimana di tadi, ketika dalam keadaan dia sakit atau mau meninggal lebih, lebih banyak, dia apa, harapan pada Allah SWT. Karena tidaklah seorang hamba ketika dia mau meninggal kecuali tidaknya dia mau menegal pada Allah SWT. Ya ketika dalam keadaan sehat, lebih banyak apa rasa takutnya supaya dia tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Hmm. disebutkan oleh para ulama ya, bahwa tadi barang siapa ya, disebutkan tadi bahwa sungguhnya harapan itu membawa kepada <tuh> rasa takut ya harapan itu membawa kepada rasa takut apabila dia berharap saja tanpa rasa takut maka membawa kepada rasa aman dari makar Allah SWT. ya Harapan-harapan-harapan saja Tanpa rasa takut Itu bisa merasa aman dari makar Allah SWT Dari istidrat Demikian juga tadi Rasa takut itu membawa Atau mewajibkan kepada harapan Karena kalau rasa takut saja tanpa harapan Dia menjadi putus asa Rasa takut terus Akhirnya dia merasa putus asa Dari ampunan Allah SWT Yang disebutkan di Kitab utauhid Insiden di di tersebut disebutkan oleh saya Muhammad Ibnul Habib tentang masalah orang-orang merasa aman dari makar Allah swt. Allah sebutkan di surat Al-Araf ayat yang ke 59. Al-Fatihah minu makrung Allah, ilal qomul khawshirun. Abangkan mereka merasa aman dari makar Allah SWT. Maka tidaklah orang merasa aman dari makar Allah SWT kecuali orang-orang yang rugi. Semua bin Hasan Allah ini cucu beliau di dalam fatul majid sebutkan. Kau sedang musnahi bintas Bermaksud penulis ini saya Muhammadin Al-Muhtad Alaihullah dengan ayat ini yang dijadikan judul di sini Atambi Ala Anal Amna Min Makrillah Min adami Adumidunuk peringatan yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dari sebesar-besar dosa termasuk dari yang paling besar dari dosa merasa aman tadi munculnya dari apa seseorang yang begitu berharap berharap berharap tanpa rasa takut. Berharap Allah akan mengampuni, ya. Berharap Allah Subhanahu Wataala akan masuk hadir dalam surga tanpa amalan ya tidak ada rasa takut, maka membawa kepada aman dari Allah wa ini ada merasa aman dari makan Allah Subhanahu Wataala. Ini ada peringatan bahawa sebenarnya merasa aman dari makan Allah Subhanahu Wataala ini dari hukuman Allah Subhanahu Wataala. Minatul hidhun termasuk paling besar ini, dosa dosa. Wa No yunafi Amalah Tauhid, semuanya dia ini meniadakan. Masa orang Tauhid, orang yang dia itu benar-benar Tauhid, tidak boleh kemudian merasa aman. Harapan-harapan saja. Merasa aman tadi apa? Di semuanya, merasa aman itu apa? Harapan tanpa rasa takut. Harapan tanpa amalan. Melakukan kemahasiatan-kemahasiatan, kemudian juga taksir, kurang amalan solehnya, tidak ada amalan solehnya. Harapan-harapan terus. Maka ini adalah membawa kepada rasa aman. Aman dari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 penting sekali ini ada isyarat, ada bimbingan yursyid, ada bimbingan bahawa seorang mu'min dia berjalan kepada Allah SWT lah, ketika hidup di dunia ini antara takut dan harapan harus berjalan di antara kedua takut dan harapan jangan kemudian seorang itu dalam keadaan ya tidak ada rasa takut <tuh> ketika melakukan dan ataupun merasa berharap-berharap Ya tanpa melakukan amalan soleh. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah demikian juga bimbingan salah pun Ya demikian. Bukan disebutkan di dalam bab ini <coughs> di Kitab Tuhfat ini beberapa hadis Abu Adamun di Fatul Masjid disebutkan di sini ada juga hadis bukanlah siapa pun dalam Fatul Masjid di sini hadis Sahih Imam Muhammad. Ya dari sahabat Abu bin Amir. <tion> disemukan juga dari hadis Abdullah ya, Yaris Umbal bin Amir bahawa Nabi seorang-seorang mengatakan ya bisa ditulis hadis-hadis hadis yang bagus Iza ra'it Allah yu'tir <tion> abda, minat dunia apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dari dunia, memberikan uang, memberikan harta, memberikan rumah, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Wa mumkinun ala ma'asihi. Mayuhib dan dia terus-menerus di atas kemaksiatan dia, apa yang dia suka. Kalau engkau melihat ada orang yang Allah berikan dunia kepada dia. Dan dia dalam pada bermaksiat. Usaha usaha yang haram banyak. Domino atau perjudian, tentang perkara-perkara yang syubhat memangnya yang itu adalah sesuatu melakukan haram, syubhat yang haram yang jelas adalah haram bagi dia memuji syubhat, bagaimanapun itu, itu jelas haram. Bila nah, kamu lihat bahawa orang itu, ya, dalam keadaan memiliki harta yang banyak dan dia dalam keadaan melakukan kemaksiatan, terus-terus tidak sholat, ya demikian juga tidak melakukan amalan-amalan soleh. Pai nama hua istidrout, petoilah petoilah. Semua dia itu adalah istidrout. Ya, istidrout. Dia itu Allah swt memberikan harta kepada dia, ya, dan dia dalam badan kemaksiatan dan nanti akan ada oleh Allah swt. Itu. Di sini sesuai nanti soal ini, Allah swt. Petoilah itu adalah istidrout. Kemudian beliau menyebutkan juga ayat di surat Al-Hijr mamanya qunut min rahmati dirabbih ila dzolam mamanya qunut min rahmat dirabbih ila dzolam idalah orang yang putus asa dari rahmat rabb rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang sesat ini menuju tidak boleh kita merasa apa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ولذلك tadi yang kita isyaratkan hadis Amr bin Abbas sallallahu alaihi wasallam Terus ini Suhay siwa siwa siwa boleh Jalbani Ramdalat. Demikian pada pada bin Abbas bin Imam um, Abu Bazaran Wadah. Demikian juga pada ini demikian juga beliau Bahawa Rasulullah SAW boleh mengatakan Suhaylah yang khabair, Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar. Allah boleh mengatakan ansyirku billah? Syirik. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal yasu mirahilak. Dan putus asa dari rahmat Allah, Ra'ah, yani iaitu rahmat Allah Subhanahuwata'ala. Wa alaminu mimi makrillah dan merasa aman dari makar Allah Subhanahuwata'ala. Tusah besar, orang merasa aman dari makar Allah Subhanahuwata'ala. Merasa ya bahawa Allah berikan rezeki, Padahal dia di atas sama di atas kemasyhatan, tidak soleh dan sebagainya. Wah ini berarti aku dalam peranan benar, maknanya. Maka ini termasuk tusah besar. Merasa aman dari makar Allah Subhanahuwata'ala. Dan tadi sebenarnya itu adalah istidrak. disebutkan merasa aman dari makarah Allah yaitu min istidrojihi il abid, termasuk istidroj istidroj Allah SWT kepada hamba itu istidroj jelasnya, Dia diberikan harta terus menerus oleh Allah SWT padahal dia di atas kemaksiatan itulah yang namanya istidroj Allah SWT akan menghukum dia nanti ketika dalam badan mati ya dia merasa dalam badan benar padahal jelas di atas kesalahan, jadi mendapatkan adab Allah SWT ini <tuh> Demikian juga, jika ada adzab terlepas masuk terhadanu, semua dari nafsur nafsur besar, boleh mengatakan, akbarul kabair. Yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah alisurakbilla, menyukunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillah merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Walku nutmin rohmatilla, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walyaqsoomir rohilla. Demikian juga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyebutkan barbunut itu putus asa yang sangat ya, tadi dibedakan oleh ulama menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kunut itu sangat putus asa dari rahmat Allah. Ya, demikian. Wal yasmiru rahiladan ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian seorang hamba banyaknya dia mempunyai rasa, bagaimanapun rasa takut demikian juga harapan dari eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka menyebutkan juga para ulama, bahwa di antara jalan seorang hamba menuju Allah Subhanahu Wa Taala selain harapan demikian juga rasa takut, maka disitu juga mereka menyebutkan al-hub cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebabkan mereka mengatakan. Haga la ba'du subhanallahi alaihi. Abi Thalib rahimahullah. Sebagian mereka para ulama mengatakan, "Man abidallahu bil hubbi wahdahu bawah sindik." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta saja, maka itu sindik. Ini orang-orang munafik. Yang mengatakan orang, -orang sufi. Cinta-cinta saja. Jadi ya, tidak melakukan amal-amal taat. Mereka mengatakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bagian mereka mengatakan bahawa barang siapa yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan pahala ya dia beramal untuk mengharapkan pahala mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala maka dia syirik. Ini adalah batin. Ya, bisa dikatakan orang-orang sombong katanya. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu untuk minta surga kan gitu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Kan demikian misalkan ganagan dia merasa lebih dari Nabi s.a.w alaihi Sampai demikian sungai mereka. Kita melakukan amalan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa karena Nabi memerintahkan kita demikian. Di barang siapa yang menyembah Allah karena rasa cinta saja maka dia itu sindik. Wa man abidau bil khauf, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa karena rasa takut saja, bahwa haruri, maka dia itu haruri di kharij. Ya, yang dia dia apa? Tidak ada harapan. Muhammad Abu Dawud berujak wahda bahwa mursyid. Barangsiapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan saja, maka dia mursyid. Orang orang mursyid itu apa? Tidak ada pengaruhnya itu amalan. Kalau sudah bersadat, muslim masuk surga, sehingga dia meremehkan apa? Meremehkan amalan solat. Demikian juga meremehkan melakukan ketika melakukan, melakukan kemaksiatan. Jadi yang menyembah kepada Allah harapan saja, harapan dan harapan. Maka ini mursyid. Wahman Abi Dawuh bilhob walhob barroja bahwa mu'min muahid barangsiapa yang menyebab Allah Subhanahu Wataala dengan rasa cinta dan takut dan harapan maka itu mu'min muahid mu'min yang bertawhid. Jadi demikian. Mereka menambahkan para ulama harapan demikian juga rasa takut demikian juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang mendorong itu adalah rasa cinta. Ya, karena cinta dia kepada Allah Subhanahu Wataala dia beribadah. Ya, demikian. demikian. Allah sebutkan jelas dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhbibkumullah." Artinya Nabi Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa beramal kita karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattabi'uuni ikutilah aku. Yuhibbukumullah, bisa Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi kita beramal di disamping harapan demikian juga rasa takut juga karena kecintaan mencintai Allah Subhanahu Wataala itulah ruh ruh yang menggerakkan sunah beramal ruh orang-orang yang berjihad di jalan Allah mengharapkan mati syahid ruh orang-orang yang menggerakkan melakukan sholat malam mengharap rahmat Allah Subhanahu Wataala demikian juga aman-aman wajib yang dia lakukan itulahnya mendorong dia, itu cinta kepada Allah Subhanahu SWT ya, disebutkan di Sayyid Bukhari ya tentang kisah Umar Atta Bratul Albu Tama Tuknya beliau <kuh> sebagai pelajaran kita saja, semangat dari beliau oleh Imam Bukhari, hadis nomor 3.115 3.915 di kitab an Ansar Hadis Abu Musa, ya, hadis percakapan ya antara anak Abu Musa dan anak Umar berkata bin ini, Abdul bin Umar. Kalau ada bin Bishr, kalau ada sana Rof, kalau ada sana bin Kurrah, kalau ada Abu Burda menyabarnya padaku Abu Burda bin Abi Musa Al Asyari. Abu Burda anaknya Abu Musa Al Asyari. Beliau tidak seorang sahabat, seorang tabiin. Ta kalau dia mengatakan, "Kau nadi Abdullah Umar. Mengatakan pada aku Abdullah bin Umar. Rasulullah anhumah. Di perbincangan dua anak soleh. Apa ucapan Abdullah bin Umar? Hal tak diterima oleh abik dia abikkan. Apa kamu tahu? Apa yang dikatakan Bapakku kepada bapakmu Kaulah akan berkata Abu Burda. Kalau aku katakanlah, aku tidak tahu. Kaulah berkata Ibn Umar." Ayin Nabi Qalari Nabi sesungguhnya Bapakku berkata kepada Bapakmu Ya Abang Musa, bung Musa, Abdullah bin Qais Hal yang suruh Islamuna, apakah mengembirkan kamu Islam yang kita ma'a Rasulullah Islam yang kita bersama dengan Rasulullah, bernamaani Nabi SAW Wijratuna ma'u dan hijrah kami, hijrah kita bersama dengan beliau Wajihaduna ma'u dan jihad kita bersama dengan beliau amaluna, kuluhu dan amalan kita semuanya Ma'ahu bersama dengan Nabi Barodalana Ya, ini yani Barod Ini yani Subhanallah Ibn Ajar Di Fatul Badu di sini Ini yani Sabatalanah, ini yani tetap Pahlanya untuk kita Berat di sini Alhamdulillah 37 Ini hmm. yani Barodalana Sabatalanah, Wadam Tetap untuk kita dan terus menerus apa kamu ingin demikian? Islam kita, jihad kita, amalan kita bersama dengan Nabi, itu tetap bagi kita. Wa anna kula amal amilnahu ba'dahu najawna minhu. Dan setiap amalan setelahnya, ini yani amalan yang dulu bersama dengan Nabi, dan amalan yang setelahnya kita lakukan amilnahu, setelahnya najawna minhu menyelamatkan kita darinya kafafan roksan biroksin. Kababan Raksan Biraksin maknanya adalah ya bukan di sini yakni tidak kita mendapat hukuman La mujiban sawaban wala ikawban ya ini tidak mewajibkan siksaan ataupun hukuman ya, yang penting impas kita tidak dihukum dan kita tidak Mendapatkan bahanah. Apakah kamu ingin seperti itu? Abim, maka bapakku mengatakan, La, tidak, Allahi, demi Allah. Kod, bada rasulillah. Kita telah berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, kita sudah berjihad dengan Rasulullah SAW. Ba'da Rasulullah. Kita sudah berjihad setelah Rasulullah SAW meninggal. Wahsulainah, Wahsulmuna kita sudah sholat juga, sudah puasa juga, Wahambilna kafir orang kasiron, kita sudah beramal dengan amalan yang banyak. Wahasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan banyak orang masuk Islam dengan sebab kita. Wahinala darju dalik dan kita berharap yang demikian itu pakahalabi. Maka berkata bapakku ini berkata Umar berkata perlu lanjut. Lagi ini Anawaladina Umar bYadihi akan tapi aku demi yang jiwa umar di tangan ya demi Allah. Labad itu anak dalik. Aku menginginkan kalau semua itu baru dan lana, ya kita tidak mendapatkan siksaan. Ya, baru dan lana ini tetap yang demikian itu tuhan. Aku lasain amil nahu dan sungguh segala sesuatu yang kita lakukan. Baqdo, setelahnya najau naminhu. Kita selamat darinya. Kava na roxan biroxin. Ini kepala dengan kepala. Ini yani kita tidak disiksa dan kita tidak mendapat balas. Ya, yani yang penting kita tidak disiksa. Yang penting kita tidak masuk neraka. Yang penting impas saja, sudah. Walaupun kita sudah melakukan ini dan itu, ya demikian. Umar bin rautab mengatakan demikian. Kalau Abu Musa tadi mengatakan sudah, kita ambillah demikian demikian. Kalau Umar mengatakan cukup, itu adalah kita tidak disiksa, ya kita kemudian selamat itu sudah bagus. Roq san birroq sini impas. Pakul tu maka berkata anaknya Abu Musa, ya Abu Buda mengatakan inaba min Abi Sesungguhnya bapamu demi Allah. Lebih bagus dari Bapakku. Ya ini umat bintang-bintang, demikian keadaannya orang paling mulia. Ya salam bakar sidik, roh tilaan humad jema'in. Beliau bagaimana? Tetap dalam keadaan tawadhu. Dalam keadaan kalau sekiranya hal demikian itu, roksin biroksin. Ya ini impas bagi kita itu lebih bagus. Berbeda dengan orang yang merasa aman. Baru beramal ini dan itu sudah merasa masri masuk surga dan sebagainya. Merasa aman dari makar Allah SWT dan sebagainya Ini berbeda dengan orang-orang yang soleh Ya demikian Baca Bismillahirrahmanirrahim